عجبا عجبت لي غفلة الإنسان قضع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا كانت منزلا عندك بعض منازل الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم siratu wa hum mustakbirun la jarama anallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin vaš bog je jedan bog srce Oni se ohološću razmeču, Nema sumnje da Allah zna I ono što oni taje A i ono što javno iznose On doista ne voli one koji se ohole Studio Kavse Kavse In alhamdelilah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة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 انما ما كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاين احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Draga moja braćo, cijenjene sestre, prethodne večeri smo govorili o samodopadanju, o samozadivljenosti i kazali smo da je to jedna bolest duše koja ima jako negativne posljedice na ovome i svakako na budućem svijetu. I kazali smo također da je samodopadanje blisko povezano sa ohološću i da se nikada oholost ne može odvojiti od samodopadanja pa smo spominjali liječi šehol Islama ibnul Kajima ibn Hibbana šehol Islama ibn Taimje i drugih islamskih učenjaka uzvišeni Allah Tebarake kaže u svojoj časnoj knjizi kutilel insanu ma ekfara min ejji šejin halaqa من نطفه خلقه فقدر ثم السبيل يسر قتلا انسان ما اكثر نكيه وبين człowiek nkae przeklęty człowiek kako jest samo nezahlany kakawi on nezahlnik min ayi shayn khalaqa otchaga ga ito Njemu njegov kader odredio. Kakva je veza između ova dva aeta? U kome Allah džellešanu kaže: "Kutilen insanu ma Nekaj ubijen čovjek kako je samo nezahvalan? Od čega je to stvoren? Od čega je stvoren? Stvoren je od kapi. Stvoren je od kapi. Potomu je Allah džellešanu njegov kader odredio. Kakva je veza između ova dva aeta? Hoće uzvišeni Allah, Tebara, Kivotejala, draga moja braćo da nam ovdje pokaže i da nam ukaže na našu osnovu iz koje smo stvoreni. A to je znači ta prezrena kap. Iz toga smo mi nastali. To je naš početak. Kutile linsanuma ekfara, kako je samo čovjek nezahvalan, a iz čega te je Allah Đelšanu stvorio? Iz prezrene kapi. Pa kako onda čovječe možeš biti nezahvalan. Ako te je Allah Đelešanu stvorio iz kapi, kako onda možeš biti nezahvalan svome gospodaru i kako njegove blagodati i njegove nijemete možeš poricati. Zbog toga čovjek, braće, treba da bude skrušen. I skrušenost je jedna osobina kojom kada uzvišeni Allah tebarek je o teala obdari roba, vidjet plodove tog nijemeta i te blagodati na dunjanuku i na ahiretu. Kaže poslanik s.a.v. u predaji Iyada ibn Himara, tako se zva ovaj ashab, Inna Allahe evha ilaye ente vada'u. Allah mi je objavio i Allah mi naređuje da vi budete skrušeni, da budete ponizni, to jeste da se, da se ne oholite. Allah Đelešanu unaređuje poslaniku, sallallahu alaihi wasalame, da nama naredi da budemo skrušeni i da se ne oholimo jedni na drugima. Musliman se ne smije oholiti nad svojim bratom muslimanom. A oholost se, braćo, može manifestirati na brojne načine, brojnim putevima. Imaju brojne boje i oblici i vidovi oholosti. Pa čovjek ponekad upane u oholost ني يسويساً دا يؤباو وحلو سي دا سي اهوليو اي تيما زسلوشي اللهو تبارك و تعالى سرجبو اي زسلوشي نيجوو قزنو عياذا بالله كاجه ازلشني الله تبارك و تعالى أولم يرى الإنسان أننا خلقناهم من نبفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحل عظام وهي رمين Zar ne vidi čovjek da smo ga mi stvorili iz prezrene kapi? A on nakon toga otvoreni neprijatelj. U oborebe lena meselen u nesije halka. Kale meni juhile ajvame u hiramim. I navodi nama primjere čovjek, taj nesretnik, navodi primjere, kaže ko će to oživjeti, kost nakon što postane prašina. A zaboravlja čovjek kako je prvi put stvoren. كل يحييها الذي أنشاها أول مرة ريتسي او جيفيچه اوناي коче први пут створити ови аяти из суре ясин објављени су поводом случаја кога је забилежио имам البعث ابن مرداوي имам ملхак у свом мустадраку имам الديал المقدси у المنذر ابن وين други El Asa ibn Vaila es sehmija. Kaže Ibnu Abbas, došao je El As kod poslanika salallahu alaihi voseleme, a u njegovoj ruci je, kaže, bila jedna suha kost. Pa je kazao O Muhammede, zarti kaže, vjeruješ da će Allah ovo oživjeti nakon što je prašina postalo i potom u svojoj ruci tu kost mrvio? Pa iz njegove ruke izlazila samo prašina. Zar vjeruješ da će, kaže, ovo Allahu živjeti ponovo, pa je kazao poslanik sallallahu alaihi vseleme, odgovor, odgovor mu dao od Allaha Đelešanu nadahnut. Kaže jeste, to će Allah, kaže, po drugi put proživjeti. I tebe će Allah usmrtiti i ponovo te proživjeti i u vatru te džahennemsku uvest. Pa je povodom ovoga slučaja uzvišen Allah te barak je o tala objavio ovo ajete. Navodiš Allahu primjer kako će to Allahu činiti, a zaboravio si kako je to Allah Đelešanu i da je to Allah Đelešanu prvi put učinio. Pa drugo stvaranje i ponovo izvođenje je lakše nego prvo, Allahu je sve lako, ništa Allahu nije teško. Pa gdje je logika? Logičniji kada bi se gledale stvari, onda bi prvo stvaranje bilo teže, jer nije čovjek stvoren, znači, iz ničega. Nepostojanje. Allahu Đelešanu je to sve jednostavno sa riječima kun je kun. Budi znači i ono biva. Kaže el Hasan el Basri kako bileži Ibnu Ebi Dunja u svome dijelu zemul kibr pogrda oholosti. Kaže čudim se čovjeku kaže, koji se oholi nad ljudima i oholi se nad Allahom Đelešanu, a on kaže svaki dan sa svoga tijela briše Dva ili više puta, najveće oblike nečisti. Sa svoga tijela svaki čovjek mora bristati, najveće oblike nečisti, dva ili tri puta, dnevno ili više, i opet nakon toga čovjek, kako se onda možeš oholići? Kako te nije sramota da se oholiš? Pogledajte, braćo, čovjeka, kako je to biće? I pogledajte do kakvog sebe čovjek stepena dovodi, da može kazati da je Bog فَحَشَرَ فَنَادَ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى Kako je rekao Firaun Allah da prokleo. Pozvao ljude, sakupio ih, pozvao ih i kaže ja sam vaš najveći bog. Zato je Hasan al-Basri i kazao i kazao ove ovaj svoje riječi. Zato, draga moja braćo, kada duša nekoga od nas pozove ga da bude ohol prema svome bratu muslimanu, da ga brijeđa da ga ponižava, da ga potvara, da onjemu govori ono što ne priliči da govoriš o своём bratu muslimanu, onda neka se sjeti šta je i ko je. Neka se sjeti odakle je nastao. Od čega si došao na ovaj na ovaj svijet? Došao si od kapi za koju jedan dio islamski učenjaka smatra da je nečist. Da je nečist. Od nečistisi postao po mišljenju jednog jela učenjaka, iako je ispravno inshallah taala da je to čisto, no međutim jedan dio naših pravnika, da se Allah smiruje sima njima smatra da je čovjek znači nastao iz te nečiste kapi kaže sibnu ibn Ubejd el-Abdi jedan poznati tabiin koji je umro 139. hijđatske godine nači on je od skupne onih poznih tabiina kaže erfa'u ma je kunu abdu inda Allah elda'u ma je kunu fi nefsihi wa aqharu ma yakunu 'inda Allah arfa ma yakunu 'inda nafsihi kaže ovaj islamski učenjak i tabiin čovjek biva kod Allaha je nešto najuzvišeniji i najpočasćeniji i na najvećim deređama kada biva najskrušeniji najponizniji kada se neohladi عقد الله حبيبا نائ برزني وناي غوري وناي بنيجي تا كدا سي عزهول اي كدا سي اي كدا سي عزهول ند الله ويمجلاشانو ربيمه الا الله تبارك وتعالى لذلك عمر رضي الله تعالى عنه غوريو ان العبد منا اذا تعدى وتجبر وتطاول قال الله له في السماء اخس fa inneke indi mehin kaže kada čovjek prekorak čiji granice i prestupe učini i kada se oholi onda mu Allah Đeršanu, kaže na nebesima ihsa ovo je najgoriji oblik ukora i ponižavanja takvih ljudi fa inneke indi mehin Ti si kod mene uistinu ponižen. Ti kod mene nikakve vrijedosti ne imaš. Jer se je čovjek, jer se je čovjek oholio. Znači ovo su riječi Omara radijallahu ta'ala anhu. Spominje imam Zahebi u svome dijelu Sijaru e'anaminu bela, poznato jedno dijelo imama Zahebi, koje je danas braćao štampanu u 28 tomova. Spominje od Elmuhelleba ibn Ebi Sofre, da je prošao, to je jedan poznati, islamski vladar, za koga kaže Ebu Ishaq, Esebi'i, kaže, nisam vidio boljeg emira i boljeg vođe od njega. Nikada. Mare ejtu emiren hajiren minhukat. Nikada nisam vidio boljeg emira. Bio je izuzetno vješt i dobar poznavalc bolilačkih hrnština, ratovanja i tako dalje. Prošao je jedne prilike ispred Muparrifa ibn Šihira, jednog poznatog tabijina, koji je umro 75. iz godine. A El Muhelle ibn Abiyu Safra je umro 82. Prošao ispred njega, pa je hodao malo nadmeno. Oholo. Pa mu je kazao, slušaj ti, Allah Đelešanu ne voli takvo hodanje. Niti njegov poslanik, sallallahu alaih vseleme, mrzej da se tako hoda, da nadmeno hodaš. Pa je mu je kazao, المهلبل ابن ابي صقره كاجي لعل لا تدري من انا كاجي تي غيراتو نهزا اش كو سم يا غدار مسلمانا ودا تي من انا كو سم يا па та зато ти тако говориш имаш пет люда каже що ще والله قد عرفتك каже не никако тако ми аллаха каже я сам тебе upoznao znam ko si ti انك من اوله نطفه wa akhiruhu jifatan qadira wa huwa yahmil bayna kaže znam ja Kosti, evo slušaj Kosti. Kaže ti si onaj koji je nastao iz smrdljive kapi. Eto Kosti. A završiteš da ćeš biti smrdljiva lešina u kaburu raspadješ se smrdljiva lešina da će crvi od tebe bježati i njima ćeš se gaditi a ti između toga to jeste za vrijeme svog života između te kapis koji je stvoren i svoje smrti, nosiš, kaže, u svome tijelu, najgore oblike nečisti. Eto, kaže, kosi. U svome tijelu najgore oblike nečisti nosiš. Eto, ko si? Pa je zaplakao, il muhelleb, ibnevi Safra, i kazao, jeste tako mi je kaže, ti si mene upoznao. I ti dobro znaš, ko sam ja. To su braći obili emiri, koje je šeiton ponekad prevario, pa ih odvede sa pravog puta, no međutim, kada im se kaže i objasni im se istina. Vraćali su se. Za razliku od onih današnjih kojima je istina i neistina svejedno, bitno je da ostvari svoje lične interese i bitna je vlast i bitna je stolica. Dok su nekada davno emiri bili nepravedni, ali kada im spomeneš Allahove Đerešanu riječi ajete i Hadise poslanika sallallahu alaihi sallam i postupke ashaba, vraćali su se znači sa svojih i napustali svoje prestupe koje su činili bilježi Ebu Haythame od Enesa Ibnu Malika radijallahu ta'ala anhu da je rekao, kaže jedne nam je prilike Ebu Bekr radijallahu anhu, kaže, držao hutbu i kaže, govorio nam je o bidul halq, o početku stvaranja ljudi, o čovjeku kako je stvoren. Kaže, tako mi je Allaha, tako kaže da je jedan od nas, kaže, sam se sebi gadio. Sam bi se sebi čovjek zgadio. Kako si od čega si stvoren. Pa je rekao Ebu Bekr izvišao je čovjek dva puta iz mokračnog kanala. Svaki čovjek koji je rođen, priroda, na prirodan način, jel' osemi sale i Sala i sličnih njemu, izvišao je dva puta kroz mokračni kanal. Jedan put kroz mokračni kanal svoga babe i jedan put kroz mokračni kanal svoje majke. Pa kako se možeš onda oholiti? E zato Enes kaže, tako mi Allah kaže, gadili smo se sami sebi kada smo čuli šta nam je Ebu Bekr radijallahu te'ala anhu govorio. I bide že imam el-Bajheqi u svome djelu šu'bun iman od el-Ahnefa ibn Qajsa, koji je umro 67. i godine, nije vidio poslanika sallallahu a sallame, znači nije ashab, smatra se tabi ino. Kaže, ma jembevi li men haređe min međre l-beul i marratejni en jefhar u istinu kaže onaj koji je dva puta prošao kroz mokračni kanal ne treba da se oholi ne treba da se oholi ovo isto bilježi Ibnu Ibe Asim u svome djelu el-Zuhd od el-Hasana el-Basriya ridvanullahi ta'ala aleyh međma'in jedne prilike su sjedili tabijini ili jedna skupina tabijina je sjedila sa Salmanom el-Farisijem pa su spominjali svoje pretke spominjali su سفى يطرق ويطرح حوالة تساة فسوى بيتلي سلمان قصتي و سلمان فأيه كازاو أنا ابن الإسلام أولي نطفة وآخري جيفة إذا كنت في ميزان الله ثقيلا فأنا عند الله عظيم وإذا كنت عند الله حقيلا فأنا في دنيا حقير كازا يا سمسين إسلاما Moja legitimacija, moja lična karta, moja iskaznica je islam. Tako se ja predstavljam. Ne predstavljam se ja sam bošnjak, ja sam turčin, ja sam arab, ja, ja sam musliman. To je iskaznica muslimana. Ja sam musliman. Nastao sam od kapi, završit ću kao lešina u kaburu. Ako budem kod Allaha u dobar na Allahovoj vazi, ako budu moja dijela dobra, onda sam dobar kod Allaha. A ako moja dijela budu nevaljala, onda sam ja najgore bić. Onda sam ja u istinu ponižen. Eto ko sam ja. Tako je Salman el-Farisija pojasnio ljudima da kibur i ta oholost ne može čovjeku pomoći. Koliko god da se hvalio svojim babom i svojim dedom i svojom nenom, toko da Laha Đelešanu nema nikakve težine i nema nikakve vrijednosti. U ona teziru, aziretun, u aziretun, u hranu. Niko ničije grijehe grije neće nositi, a niko neće ni za čija dijela biti nagrađen, osim ako postoji šereski dokaz kao roditelj za dijela svoje djece i tako da No međutim, u principu, temeljni principi pravilo jeste svako će biti pitan za ono što je činio, i ono što je mogao učiniti, i svako će za to odgovarati. Prošao je Bilal ibn Ebi Burde, to je jedan od potomaka, on je unuk Ebu Musa Elešarija. Umro je 120. neke heđerske godine. Prošao je ispred Malika ibn Dinara. A Malik ibn Dinara je poznat jedan učenjak koji je živio u Basri, koji umro 130. heđerske godine. Pa je prošao Bilal sa skupinom ljudi koji su bilo ko njega. Pa ga je šeitan nagovorio da se tu malo oholi, da malo nadmeno hoda. Pa mu je kazao malik imun dinar kaže, o, Bilale, ti si, kaže, nastao od kapi, završit ćeš kao lešina, a tvoje tijelo će crvi rastočiti. Sjeti se, kaže, sebe i svoga tijela o kaburu, kako će izgledati pa je zaplakao, pa je zaplakao Bilal. I tako je isto Omer radijallahu te anhu jedne prilike vidio Ubeja ibn Ki'aba kako hoda i oko njega skupina ljudi. Pitaju ga tabini pitaju pitanja i hoće da čuju jer je Ubej ibn Ki'ab uzimao Kur'an od poslanika sallallahu sallame bio jedan od najjučenijih ashaba u Keraetu pa su htjeli da čuju pa je Omer radijallahu anhu Pritrčao i udarao ih svojim štapom i rastirao ih sviju. Kaže, to je pitnet. Oni tebe stavljaju da pitnet. Oni tebe dižu na mjesto koje ti ne pripada. Dajete čovjeku mjesto i hoćete ga dići i natjerati ga da se, da se oholi. Pa ih je rastirao svojim štapom. Draga moja braćo, kada bismo pogledali u hadise poslanika vseleme, koji govore o oholosti Vidjeli bismo da ih je teško pobrojati s jedne strane i iz njih bismo također zaključili da je oholost jedan od najvećih grijeha nakon širka. Da je oholost jedan od najvećih grijeha nakon, nakon širka. Jer sigurno oholost vodi čovjeka u širk i biva jedan od glavnih uzroka širka. Znači čovjek nikada učiniti širk, a da prije toga već nije uzoholio se da se nije sam sebi. Dakle, braćo, oholost okay. vodi čovjeka u širk. I biva jedan od osnovnih uvjeta i razloga da čovjek počini širk Allah-u te barake od teana. Kaže Abdullah ibn Amr ibn La'as, kako biliš imam Nesai, Al-Bezar, Hakim i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca, da je Nuh, ali je i salam, ovo prenosi dan onog poslanika, s.a.v., Da je Nuh a.s. rekao svome sinu. Ja ti, kaže, oporučujem dvije stvari. Naređujem ti dvije stvari, a zabranjujem ti dvije stvari. Naređujem ti La ilahe illa Allah. I kada bi se La ilahe illa Allah stavilo na jedan ta svage, a na drugi ta svage nebesa i zemlja, رواغنوا بي تس وكومئي لا إله إلا الله ايو پروچوهم تي اي نرجوهم تي سبحان الله وبي حمده وبهما يرزق الخلق نرجوهم تي دا говорيش سبحان الله وبي حمده اصلاف لم نكاية الله اي نكاية نهم حوالا اسفزا حوالا I sa ove dvije riječi Allah Đelešanu obskrbljuje sve ljude. Obskrbljuje ne sve ljude nego sva stvorenja sa ove dvije, sa ove dvije riječi. A kaže zabranjujem ti dvije stvari. Zabranjujem ti širk i kibur i oholost. Pa vidimo da je Nuh alaih islam kada je oporučio svomu sinu, oporučio mu je teuhid i akidu i zabranio mu širk. I uz taj širk spomenuo šta, braćo? Oholost. Jer oholost je povezana sa širkom. Jer ko ode u oholost, taj će učiniti širk možda da ne osjeti, ali će upast, upasti jednim ili drugim putem u širk. Pa mu je zabranio, znači, širk i oholost. Oholost je, draga moja, braćo, prvi grijeh koji je učinjen na nebesima i prvi grijeh koji je učinjen na zemlji. Znači prvi grijeh koji se desio općenito na nebesima i na zemlji je bila bio je oholost. Uzvišen je Allah, tebara, kjeva teana kada je na naredio šeitanu aleyhi na aynumbah i na din da se pokori i da učini srždu a Adamu a.s. on je to odbio. Uzoholio se i bio nevjernik. I zoholosti nije bio da učini da učini Sežde. Šta je govorio? Govorio je ene hajrun mine. Halepte ni min nar o halepte min tin. Ja sam bolio od njega. Ti si mene stvorio od vatre, a njega si stvorio od čega? Od zemlje. Pa sam ja bolio od njega. Pa je činio analogiju svojim razumom, pa je zalutao. Kaže Hasan el Basri, prvi ko je činio kijas analogiju svojim razumom, bio je šeitan, pa je zalutao. Zašto? Zato što je to braćo analogija kod teksta. Imamo nas, imamo tekst, imamo dokaz, imamo naredbu Allaha Đalešanu. Nema braćo pored naredbe Allaha Đalešanu, niti pored riječi poslanika, ali sve nema analogije, nema razuma. Treba se tome pokoriti. Pa je on tu učinio analogiju. Pa kaže ja sam bolje od njega. Mene si stvorio od vatre, a njega od zemlje. Šehhu l-Islam ibnul Qajim navodi šest razloga koji ukazuju da je zemlja bolja od vatre. Šest razloga koji ukazuju da je zemlja bolja od vatre. Pa je nakon toga došao Abdul Qahir al-Baghdadi u svom djelu Al-Farq bayn al-Tiraq pa spomenuo 12. Do do do, znači još šest, pa tako spomenuo 12 dokaza koji ukazuju šta? Da je zemlja bolja od vatre. Pa je šejtan zalutao koristeći svoj krnjavi razum, a Allah mu je dželšano redio, pa se nije htio pokoriti. Pa je bio ohol. Oholio se, nije se htio pokoriti, i zato ga je uzvišen i Allah tebala i prokleo. Zbog njegove oholosti. Prvi grijeh koji je učen na nebesima i prvi grijeh koji je učen na zemlji. Navodi se u nekoliko hadisa da je Adem A.S. dobijao djecu muško i žensko Dači blizance u jednom stomaku. Pa bi u drugom stomaku dobio muško i žensko. Pa bi onda naredio da se nasuprot da se žene i udaju. Dači da se ne udaje cura za svoga blizanca brata, već za brata koji nije, znači blizanac iz drugog stomaka. Pa je Kabil uzoholio se nad Habilom. Uzoholio se nad Habilom i nije mogao dati i nije mogao dati svoje sestre. Navodi se da je to bio jedan isto od razloga koji ga je naveo koji ga je naveo da ga ubije, da ubije svoga brata Habila. Ovi hadisi se navode, ali su ali su slabi. Znači, njihov lanac prenosilaca, ili ti lanci prenosilaca kojima su preneseni ovi hadisi su sporni. Slabi su, ali se navodi braća od skupine selepa, islamskih učenjaka iz prvih pokolenja da su da su ovako, da su ovako يقوله بيدش امام تبراني سا الله تعالى عنه صل الله عليه وسلم ما من ادمي الا في راسه حكمه بيد ملك فاذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته Nema, kaže, ni jednog čovjeka, a da na njegovoj glavi nema jedno uže koje je privezano. I da to uže ne drži jedan melek koji se nalazi na nebesini. Pa kada se čovjek ponizi, znači ona propisana, legitimna poniznost, iskrušenost, prema braćim muslimanima, vjernicima, ponadočno prema njima, kada se ponizi, onda Allah Žršan naredi meleku, kaže, digni, kaže to njegovo uže. Znači, podigni ga među svim ljudima da se vidi. Da vide, on se ponižava i biva skrušen, ali ti ga digni očima ljudi da bude najveći. I tako mi je Allaha vraćao, ovo sam vidio vlastitim očima. I osjetio sam, vidio sam ljude koji se, po, kako su ponizni prema svoje braći i muslimanima, tako mi Allaha što se god više ponižava, govorim za sebe, u mojim očima, taj je čovjek, ne mogu naći jednostavno riječi da ga opiše. Ne mogu se zasjetiti gledajući u lice toga čovjeka i toga učinjaka koji tako govori. A nikada nećete, kada se on spomene, uvijek ga nađete ponizna, uvijek ga nađete da osuđuje sebe i svoju dušu i svoja dijela, uvijek ga nađete da sebe smatra najgorim i najnižijim i najmanjim i najneučenijim i tako dalje. Pa ga Allah, Žešanu, digne među ljudima. Pa vidite njegove, njegove se... Njegovo se ime spominje u svestima javnog informisanja. Vidite njegove se knjige prodaju po pijaci pa neka njegova knjiga doživi, do, doživi po 10, 15, 20 pa i do 30 izdanja. Pola miliona primjeraka jedne njegove knjige se proda. U kratkom periodu. Pola miliona primjeraka. A to je sve, braćo, zbog njegove iskrenosti i njegove poniznosti. Jer zna da mu nije ispravno da se oholi na robovima. Znači, kada biva ponizan, onda Allah Đerašan naredi meleku da digne to uže. A kada se on uzoholi, onda Allah Đerašan naredi meleku, kaže, spusti to uže, prilijepi ga za zemlju. Tako da ga nema. Da ga nema. Navodi se u pojedinim hadisima da će ljudi koji budu oholnici na sudnjem danu biti proživljeni kao atomi. Kao sitne one gurušice, pa da će ljudi gaziti nogama, iako u tim predajama u njim lancima prenosilaca imaju mahane, no međutim sigurno da ljudi koji su oholi ne zaslužuju kod Allaha tebarak, jevo ja, teala, ništa, ništa bolje. Biriži imam Tirmizi, Tabaran ibn Hibban i dugi sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže imame Tirmizi, od Džabira, ibn Abdillaha radijallahu teala anhu, da je poslanik sallallahu aleyhi ve selleme rekao, najdraži imeni čovjek, I onaj koji će biti u mome društvu, najbliži meni jeste čovjek koji je najljepšeg huluka i najljepšeg ponašanja. Koji se najljepše ponaša. A najmrže biće meni i najdalje od mene na sudnjem danu biće esar sarun el mutešeddi kun el mutefejhipun. A ljudi koji će biti najdalje od mene na sudnjem danu jesu esar sarun. I el mutešeddi to su ljudi koji vole puno pričati bez nekog cilja bitno je samo da se priča i bitno je samo da se govori da li to koristi, da li u tome hajdi da li to mešerni bito bitno je znači da se govori e to su ti beskupe ljudi el mutafehikun ljudi koji se koji se u zohole ti će ljudi biti najdalje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem zato što je allah poslanik alejhi bio najponiznije biće prema vjednicima. i najljepše huluka Kako ga Allah tebarek jeho teala opisuje U svojoj časnoj, časnoj knjizi Kaže Steoban Radijallahu anhu Da je poslanih sallallahu aleyhu sallam Rekao Čija duša iziđe iz tijela A on čist Od tri stvari ući će u džennet A hadij izbileži Imam Ahmed tirmizi nohibani i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca Čovjek koji umre A bude čist od tri stvari ući će u džennet El Kibr Prva stvar El kibr oholos, prva stvar, da u tvojoj duši nema oholos, da nisi ohol. Vod dejnu, i da nisi dužan, da nisi dužan, jer se dejn dug neće ni šehidu oprostiti, pa kako tebi, ako nisi šehid? Vod gulul, el gulul, to je da čovjek uzima nepravedno, potajno, ratni plijen u ratu. Ratni plen se prikupiti, taj se plen stavlja na hrpu, na jednu gomilu i onda se dijeli na način kako je Allahovo propisao. A čovjek ako sakrije nešto od toga počinio je jako ružo djelo i ne može znači ne može ući u okrilje ovoga ovoga Adisa i njegovog i njegovog znači. Prenosi imam Buharija i Muslim da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao svojima ashabima Ela ukhbirukum bi ahli an-nar zanneete kaže da vas obavijest tim ostranicima vatre koji su to pravedje ne mlije? Qalu bala ya rasulallah hoćemo kaže o Allahu poslanice obavijesti nas ti ljudi? Qale kullu utullin jawaz mustakbir kullu utullin utul je čovjek koji se voli puno rastavljati i grubije kada se raspravlja. Grubije kada se raspravlja. I voli da raspravlja punu ubatilu i na batilu i na neistinu. Ali je grub kada se raspravlja. To je ono što poslanik sallallahu alejhi kaže: "Wa idha khasam fatjar." Hadis ukoga prenije Buhari i Muslim, a kada se raspravlja, prelazi granice pedžeb, vrijeđa dira, ružno govori i tako dalje. E to je svojstvo munatika. Kazao je poslanik sallallahu alejhi ve "Kod koga budu Četiri ove stvari, on je pravi munafik. I jednu od ovih stvari je spomenuo. Ako koga bude jedna od ovih stvari, onda ima znači jedno od svojstava munafika, ali nije znači čistokrvni munafik. Pa jeste kada kaže kada se svađa i kada raspravlja, onda prelazi, onda prelazi granice. Onda znači vrijeđa i govori znači riječi koje se ne bi obično smjele govoriti. To je utul. Jawad je onaj koji nadmeno hoda. Hoda i nikako ne gleda ispred sebe. Već je glava dignuta ponosno, oholno i mustekbir je naravno oholnik. E to su pravi stanovnici vatre koje nam opisuje naš poslanik Muhammed. Wa alihi Bileži imam Ebu Jala u svome musnedu od Kurejba ibn Ebi Muslima kaže Jednoga dana sam, kaže, vodio Ibnu Abbasa kroz medinske sokaki. Dok nismo, kaže, došli u jedan sokak koji se zove sokak Ebu Leheba. Pa je Ibnu Abbas rekao kurejbu Ibnu Abim Muslimu, kaže, jesmo li došli do tog tog mjesta? Kaže, jesmo. Kaže, stani. Pa sam, kaže, zastao. A Ibnu Abbas je, braću, bio slijep. On je, pod krajem svoga života, oslijepio. Kaže, jesmo li došli do tog tog mjesta? Kaže, jesmo. Kaže, stani. Pričao mi je kaže moj babo da išao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kroz Medinske sokak i da su došli ka neđogom do mjestu gdje smo sada ja i ti. Pa im mi je kaže prišao čovjek, prišao mi je čovjek koji je kaže hodao nadmeno, koji je ulizao svoju kosu i bio zadivljen svojom kosom i svojim ogrtačem i ponosno je hoholo hodao. Kaže pa se ispod njega zemlja otvorila pa ho vetjaljjalu fiha ila yomil qiyamah pakajon se u toj zemlji prevrce i unju propada sve do sudnjeg dana prevrce se u toj zemni propada sve do sve do sudnjega dana ova predaja braćo nije vjerodostojno glanca prenosilaca u njoj ima vištin ibn kurejb almedani koji je bhai slavijeravija no međutim Ovaj hadis se prenosi kod Buharije i muslima od Ebu Horeire da je poslanik, s.a.v. rekao bio je, kaže, jedan čovjek u rivajetu kod muslima, u njegovoj verzi kaže od onih koji su bili prije vas, znači nije iz našeg umeta nego od onih koji su bili prije nas bio je čovjek koji je, kaže, nadmeno hodao diveći se svome ogrtaču svojoj odjeći. Pa je Allah dželešanu otvorio zemlju ispod njega, pa ga je zemlja progutala. Pa ga je zemlja progutala. Fehuvejeta džel dželufiha ina jomil qiyama. I on se prevrće i on propada u tu zemlju sve do sudnjega dana. Takva je kazna, braćo. Oholost nije kufur, osim ako oholost predje da se čovjek oholi nad istinom pa da odbije istinu, to je drugo. Da se čovjek oholi nad ljudima, ono što kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallame, kada su ashabi ga pitalo o Allahovu poslaniče, jedan od nas voli da ima lijepu odjeću. Je li to oholoz? Kaže nije. Inna Allahe jemilun yuhibbu jemal. Allah je lijep i voli lijepo. Allah je lijep i voli lijepo. El kibru batru lhaq po gamtu nnasu. Kibur je odbijanje istine i ponižavanje ljudi. Odbijanje istine kada bi čovjek odbio istinu, da ne prihvadi istinu kao istinu, Kur'an i Sunnet, Islam, to je druga stvar, to je već kufur i nevjerstvo. No međutim, da se čovjek oholi, ovaj drugi dio hadisa, da se oholi nad ljudima, toga ne izvodi iz vjere. Ali pogledajte, braćo, kada čovjek hoda oholo i nadmeno, kakva mu kazna pripada. U zemlji propada, u njoj se prevrće do sudnjega dana kažnjavan biva u zemlji, u zemaljskim utrobama. Sjetite se vulkana koje gledamo koje izlaze. Kakva je to patnja tome čovjeku? Do sudnjega dana. A nakon toga, kada nastupi sudnji dan, bit će uveden u pravu kaznu. Pa će vidjeti da ono što je kažnjavan na Dunjaluku, da to nije ništa u odnosu na ono čime će biti kažnjavan nakon, nakon toga. Vidimo, draga moja braćo, koliki je oholost grijeh kod Allaha tebara i kod I kako uzvišen je Allah dželšanu kažnjava za oholos. I ne dozvoljava braću oholniku da boravi na zemlji. Oholnici moraju imati ružan završetak. Ne znamo ni jednog oholnika kroz istoriju da ima imao lijepu konačnicu i lijep završetak. A mi ćemo spominjati inša Allahu Teala u našem narednom predavanju, budući da je ovo predavanje dosta opširno i ono se može puno govoriti, mi ćemo ga podijeliti u dva dijela. Govorit i navodit ćemo primjera da vidimo kako su to oholnici završavali. Šta su učinili i kako uzvišeni Allah, tebara, tebara, tebara, takve ljude ponižava još na ome svijetu. Ponizi, ponizi ga ovdje da bi ukazao ljudima šta će mu se desiti na sudnjem, na sudnjem danu. Znači o oholosti ćemo nastaviti govoriti, inša Allah, tebara, u našem narednom predavanju. Dota da molimo doziceno Allaha te Allaha tebarakute da nas pouči naše vjeri da nas sačuva zla da nas sačuva oholosti javne i tajne da nam najbili muči naša zadnja djela da nas učini od iskrenih mukmina vjernika radnika za islam i da pomogne nama ovu uzvišenu vjeru. Osalimlahu ala nabina Muhammed wa ala alihi washabihi ecmaîn.